تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب په دې کې یو بنیادی خبره الله تبارک وتعالى بیان کړې ده هغه د چې په دنیا کې نصرانيان تا او عیسی السلام ته اله ولر او دا غ مورتم لمریم تم اله ولر ده ان الله <سؤال> الثالث <سؤال> ثلاثه چې الله دریم د دریو نه دي نو یو الله په خپل له یو عیسی د یو دغه مور مریم ده او یا کل کل به وسره دغه په زیباني جبريلي امين شامل کو د دې عقیده دی او است تعالی نو د قیامت پر ورځ الله تبارک وتعالى د عیسی السلام نه تفوس کی او الله تخپه تدای چې د عیسی پدې کې حصہ حصہ نشته دی حس حس نشت دے خود جوړ شرمول و د پاره همدې په پا مخک کې د عیسی السلام نسوال کوي او فرمایي او کلچ به اوای الله اے عیسی زوی د مریم ا انت قلت للناس ایت تا وی خلقته اتخذوني جماونی سیو اميو زمام مور إلهَ اين دو من دون الله سوار الله نا داورت تاويلو عيسى السلام به ورک جواب ورکډير با ادب جواب فرمایي قال ابوي عيسى السلام سبحانك پاکي تد طول شریکان نا الا تد طول شریکان نا پاکي ما يكون لي نو مناسب مالرا نو پکار مالرا ان اقول جزو ما يرويل زم ما ما دغهس ليس لي بحق چې زما د پاره دغه حق نو ان كنت قلته فقد علمته کچرت ما جو تدا خبر کړي نتا سبب پته یې ان استف علم کې بي قوری سلام دان وای یفنن استعف علم کدا خبر نظر اغلی زکما کړی نه د تعلم ما فی نفسی ته په هیګه اغستې زما پزړه کې دي ولا اعلم ما فی نفسك او زنه پویګه ما را سټعف نفس کې دي انک انت علام الغیوب یخنن ته ډیر خپوی دن کې په غیب ما قلت لهم ما دوت ندی ویلی الا ما امرتني به مگر اغه سچتا ما ته پاغه حکم کړو اوغه شاو ان عبادت الله جدا الله عبادتک جدا الله بندگیوکه ما هو ارتدا ویلو ربي و ربكم چه زما رب دې او رب دې وکنت عليهم شهيدا او زپ په دیوبانې نگران و ما نگهبان ما ذمہ دار و ما ما دمت فيهم تر سوچ زپ دیو کې موجودون فلما توفیتنی نو کله چې تاسو وفات کړم چې تاسو قبض کړم د وفاتمراده مغه چې دې قبض کړم اسمان ته دی او خې جولم کنت انتر فی بعلیهم نبات محافز دیو د ګهبان تو د دووته حاله کلې شي انشهید او ته په هر سېګواي د دی نه پس چې کممهجمله عثاللی سلات وسلام پرناي نو د پیغمبر غمبر شاننم د ق د په دغه ځای کې هم د عثال سلام په ژړکې س سختي او د دو دپاره د عذاب شوق او تمنا نه پیدا کېږي چې د او متیانو دا دومره لوی جوړمم کړې ده نو یقینا د سزا مستحق دي خوري سلام بدغلت او وای ان تعذبهم الا كتجو تعذاب ورکه فانهم عبادك نوسته بندگان دي او دا خبره کول پخپل ده د رحم یو اپیل غونده دي چې کته تعذاب ورکه نوسته بندگان دي خپل بندگان او تعذاب ورکو ول دي وإن تغفر لهم او کته ورتب خنه که فانک انت العزیز الحکیم یقینا زبردستی او حکمت والے کته چا ته بخنه او کی نوستا مگه تسوک رکاوټم نشی جوړې دے همدغه آیتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل وسط د شپې په منځ کې او دا یې تمره بار, بار ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم الثبات خبره الرسيل ودا ايتي بار بار لستو مسلسل لستو قال الله نوبو يا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم دا ورجدا ج نفع و كاي تا رشتن خلقتا رشتيا داوي یعنی داو رز دا نفع و رز دا کی رشتی نی خلقو تا داوی رشتیان نفع ورکی لهم جنات تجری داوی دا پارا جنتون دی کی بایی گی با من تحت هالانحار لان دی دا, دا غینا نهرون همیشه با وی دیو پاغی کے ابداً همیشه همیشه یعنی اسی گی با دیو پاغی کے همیشه دا پارا رضی اللہ عنهم وردو عن د دا دیو نرازی شوئے دیو دیو دا اللہ نرازی دیو ذالک الفوز العظیم دا د لویه کامیابی همدې آیتونه په ځیل کې مفسرین لیکي چې هغه ټول خلق هغه انبیای دي که او لیا الله دي دا د مرګ نفس خلق او داوی نه خدایان جوړ کړی دي دا د قبر نو تسجیدې لګي د نفع او د ضرر مالکی غنی مشکل کوشاو حاجت رواي غني او د تکلیف په وخت کې اغیت چغي وي چې ترا ورسېګه کله یوته وي ترا ورسېګه کله نظراني پيش کوي اغیتا کله شکراني پیش کوي او د ديونه اله جوړ کړي دي کله چې اولاد غاړي او کله بيماري ورتوري کله وي ته زړې زم ماخه کله وي ته بدن کې دردونه د دارا نو باسر او, او کله ورتوي زما بجې د پلانیزه نه را روان کومه ته را ولا د کراچی نه را ورکه چاته وي د دوبۍ را ورکه او چا د پارويته د امريکي نه را ورکه ودلته ما ته را ولا د څومره خلک چې دا ناری وي نه په حق کې خدا خدایان نبي کنه علي ه او دا د فاصله کی بندگی کول نو الله تبارک وتعالى به د قیامت په ورځ د دیو د دیم منونکو او دا چرچ نذرانی فشکړی او چاور ورته د اله او د معبود نسب کړی دی د دو په مخ کې به الله دړي ټول اولیاء نن دقت پوسکی دی خپل اولیاء ته به الله و فرمایي ایت تاسو دیو ته تا ویلو چې زمو قبرونه تراشه زمو قبرون ته سجده ولګوي او دواګانی و غوړی نفع او zarar ته او ساتي ودلت زنګو غانی جوړی کای او ناری نو اولاد وغوړی او بیماران او ودلت سم وی او دا بزخ حکومت دا ورته تاویل او هیبم دقه جواب ورکای مون ورته نو ویلی دیو چې سکړی دي زمو نرسته کړی دي او تا, تا علم دی چې دیو سکړی دوه شر کړي ګنای کړي دا زمو په دی کې حصہ حصہ نشته دی, دی دیو به د براءة اعلان کړي پکړ د چې مون د تم متوجي اوسيغو د ټول کارونو د نشه او د ضرر ته حاجه رواي او د مشکل کوشای د ټول واقعدار صرف او صرف الله دے ام دغه الله دے په د باندې ډاډو سيګي په د باور اوسو کوي د د عبادت کي د دبه دګيو کي د دنه دعا وغوړي د دنه سوا هیڅ او دعاګانو ورې دوه لښته دي بِلَّاهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَاصَّةً اللَّهُ ذُو الْقُدْرَةِ بِالشَّهِيدِ اسْمُنُهُ دزمکی او ما په وما نارسته چې پدیو کې دی او هو علا کل شیءن او دا الله په هر څه باندې قدرت والده سورت الانعام مکی سورت دی په ترتیب د تلاوت سرش سره شپږم نمبر دی په ترتیب د نزول سره 15 پنزفر زوستم نمبر دی د سورت الحجر نازل شوه دی افددی سورت پبارک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرمائی جدا سورت فرمائی نزلت سورت الانعام بمکت لیلن جملة واحدة حولها سبعون الف ملک یجعرون حولها بالتسبیح فرمائی دا سورت سورہ انعام پمکه کې نازل, نازل شویو او د شپې په یو شپه کې غون په وروست نازل شوه او فداسه حال کې نازل شوه چې او یا زر پرشتې د دین غیر چا پره نازل شوه وی او د ټول تسبيحات ويل یعنی چغې د تسبيح وهلي او دا صورت پیغمبر تراوړ راوړې او, را او د دیو جن د دی دې صورت لوی اهمیت دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ریوایت دغه یو روایت چې فرمایي الانعام من نواجب القران سوره انعام د نواجب د قران نه یعنی یعنی د حصو د اهم حسو د قران کریم نه دي په دې سورته کې کوم مزامین بیان شوي دي مکیه سورته دی او سورت د مکی دور په بالکل اخرندې زمانه کې نازل ده دا شون کړو باندې مکی صورت دے چې قران کریم کی مونږ وایو د دیو جنا د مکی دور سلور زماني دي ان ټول مکی دور سلور حصو کې تقسیم ده وړم بنه حصہ د خفیا دعوت دور دی چې هغه په درې کال مشتمل ده د آغاز د نبوت تر درې کالو پورې د خفیا دعوت چلی ده دویم دور کله چدې داوت اظهار نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو د تزحیک او د استهزاء دور شروع شو د خنداګان دور او د ملنډو د مسخرو زمانہ شروع شو او دا تر دو کالو پورې ور د دو کال او درې کال پینځه کال او درې م زمانہ د دې پینځم کال نشورو ده او پینځه کال جاری ده چې دا د ظلم آغاز شوو د مشرکانو او دا جاری وتر ابو طالب د وفات فوري ابو طالب چې وفات شو نو د دې سلسله پورا شو خو د دین اخوات د یو بل دردناکې سلسله آغاز شوو د دې د ابو طالب د وفات کالتا او ان پا دی کال او په دې کال باندې حضرت خدیجه کلبره رضی الله تعالی عنها وفات شوو د بهر سحاره بوتالب او دن دند دکور سحاره خدیجهت الکبراء د دې ځوانو د وفات کال د دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عام الحزن ویلو د دا دا غم کالو زکه چې د اسلام د دعوت پلار لار کې څومره مدد مېلاوي دیشو د کور کې دناو د کور نه بهر د ځوانه سحاری د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نواغست شوه او د یوازه شو زکه د تعامل حزن ویلو نو دا داده ابو طالب د وفات پوری 15 کال زمانه دا د ډیر ظلم ستم دا دا او ستم د تکلیفونو او د اذیتونو او د دین پس بیا انتہی سختي شروش وی سختی سختي زکه ابو طالب سهارم ختم شوه او په کور کې د مینان سحرم د حضرت خدیجه کلبره وغو مفات شو دا اخرنی درې کاله ډیر د سختې د انتهايي سختې اند د دې څه امتحان شکیلې په مکه کې زی رک شوې ده تایب ته تا حجرت کړې ده, ده, ده, ده تر شیپورې ده ال تم خلقو پکاړو باندې وشتلې ده او س سخت دي بدن د وینونو ډکړې شوې ده تر دې چې बेहوړه پرېوت او واپس د تائف نشرووت نو بیا مکیتن د سلو سرلار نو او تایف وال امرविष्टو په نخلا نخله چې کوم شپره غلیدا د دې تشریپ په خپله سوره احقاف کې را روانه ده د سوره احقاف ام په دقه ځه کې نازل شوه د اصل الكبير د تایف او د ریاض لارې چې کوم ځه کې مکید پر یو کېږي دا سنگم بتنه نخله دی نمو نن سبورت اصل الكبير وای د سختو دور دی سوره انعام هم پدقه سختو کې نازل شوه دي د اخرې زمانی صورت ده پدې کې یو خو د شرک ابتال شوه دي شرک باطل دي او د عقیده د توحید ترته داوت ورکړل شوې دي هم د دې سره سره د اخرت د عقیدې تبلیغ ده پدې صورت کې او سره سره د دې غلط خیال تردید دي چې د دنیا ژوند بس ده که او اخواته هیڅ نمشته دي دریم خبردلته دا جاهلیت د څومره توهومات او دا ټولو ترديد ډیر روان دي څلورمه خبره هغه اخلاقي اصول دا وی تلقین دي چې د اسلامي معاشري تعمیر په کوم باندې الله سبحانه و تعالی بخته پینځه مې خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دعوت ورکاو په دې باندې چې ډوکه ملزامات لگولو پروپاګنده کوله داږي جوابات په دې صورت کې شپګه خبره د دیو په دې سختوبانی رسول الله صلی الله علیه وسلم توداغي ملګرو تسلید په دې صورت کې ومه خبره چې څومره منکرین دیو مخالفین دی هغه چې کم غفلت کړې دی په دې کې په دې غفلت باندې هوی ته تنبیه زجر ده او تهدید ده فرمای الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور طول تعريفن دكمال الله لربي اغه الله تي پیدا کړي دي اسمان نو وجعل الظلمات والنور او پیدا کړی د تیری او رڼا د ظلمات او نور ظلمات جمه ذکر کړه یعنی تیری ډیری دي دی او نور یو دی چې هغه د اسلام رڼا ده ثم الذين كفروا بربهم يعدلون باع خلق چاغوې کفر کړي د پل رب سره نور خلق برابرې شریکان هو الذي دل الله غزات دي خلقکم من طين چ پیدا کړي تاسو سو د خټینه یعنی تاسو پلار ادمه د خټینه پیدا کړي او تاسو د هغه ولاد یي ثم قضا اجلا به مقرر کړي یو نیټه اغه نیټه د ژوند د دنیا لپاره واجل مسممن او یو بل نیټه انده چې داغه سره ده دا یعنی تاسو را دوباره پیدا کیدو د لپاره چې کوم نیټه د تاسو د مرګ چې کوم نیټه ده انتونم تمترون بیا تاسو ش کوي وه الله د الله غذاات دی ان اغ متصر چې متصر ریفلی في کې وفل ار دی په ځمک کې یله مصرره کوم دیپ په پټو خبربانې وجهه کوم و فکاره خبرو له موما تبو او دپ وږ پاغ س تاسو کوي د خیر او د ش نه او هغه سچ راضي دیوته یا ناراضی دیوته د مکه والو ته من آیه یوا نخ من آیات ربهم دا آیتون د رب د دیونا الا کانوا عنها معرضین مگر وی دیو دا غینه اعراض فقد كذبوا بالحق یقینا دیو تکذیب کړی دے د حق لما جاءهم کل چراغ لو دیوته فسو نو نذر د چراغ بش دیوته امباؤ ما کانو بیهی استهزی اون خبرونا آهم خبرونه ده اغس چه دیو پاغی پر طوقی کولی د ده اسلام غلبه براشی او ده اشاره ده هجرت او د هجرت نه نفس چې کم کامیابی را روانی دی پیغمبر ته دا غی خوشخبری ورکړه علم یرو آیتا سنگو ری کم احلکنا سمره حلاک کری دی منگا من قبلهم ده دیو نمخ که من قرن ان قومونا مکنناهم فی الاردی چاوی تم طاقت ورکڑیو پزمککی ما لم نمکل لکم آغا طاقت چی تاس تم ندرکڑی اے مکی والو آغا ما حلاک کڑیو نتاس غداغینا دیر کمزوری پارسلن السماء علیہم مدرارا اورالی گلیو منگا نازل کڑیو منگ پا دیوبانی اسمان یعنی و بمراورا ولیوی پا دیوبانی مدرارا پا شبو شبو وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ او روان کړومونګ نهروونه په دا کړیمې برور کړو جوړ کړیو موګ نروونه تجري من تختې هم چې بلان به لاندې د دوونه پهه ل نا هم نو چې کلهی د نمتنا شکروړ نه مولا کړل بزنو هم د دو دګناو پهوج شقنا من بعدې هم خرنن او پیدال موږو چ کړل موږ د دوونه پس نور قوونه ولو نزلنا عليك كتابا او کدا دیو د مطالبه مطابق نازل کړه و دا کتاب په تابه نی پی قرتا سن په یو کاغذ کې فلمسو دا کاغذ دیو مسکړه و بی ايدي هم فخروا لا سن هم لقال الذين كفروا نخام خویل کسانو چې کافراندې ان هذا ندلا الا سحر مبين مقرح کار جادودې وقالوا دیو ولولا انزل عليه ملك ول نه نا ن لږي په دبانې فرشته یعنی پرشته خواسم ناز لږي مطلب په خپل سللي شکل کېول د څخکاره نه راې چې موږې ونو ولو انزل نعمل ملکن الله فرما که ما پرتم دغه سر راوللهلهې و نو پیسسه وش بیا یعنی پرشته چې کله په خپ دې شکل کې راځي نو بیاخ د عاضاب دپاره س ملاون نظرون او بیا بهدو ته ملت نه ورکلی کېږي و جحل ملکن او که چرته وګرو موږې پرشد پ غمبر لره پرشتهله جل ناو رجلولن بیایم د سړی شکل کرا لږوله جل ناو رجلن په صورتت د سړی کې بیا را لږو ولهله بس نه حالی او دف په شو بکې بپته یعنی شو بکې بپ تو مایل بسون. هرڅوک چې اوس په کوم شوبه کې دي یعنی اوس چې دوی په کم کې دي چې دا پیغمبر پرښتوله نه ده اني پرښتوله را نغله دا سړی انسان ولې دي نو په دې شوبه کې اوس پراته دي نو لالا بسنا عليهم ام دقصب دی په شوبه کې مونږ اوس ساتو څنګه چې اوس په شوبه کې دي بیا هم دا وایي دا سړی دی ولې قدستهزئ برسولن من قبلک تتساليد پیغمبر ته او دا یو ټول یو وګړ ت د مربوط ت ت ولقد که دست ځې من قبلی کا او یقی نن خندا کړی شوي وایې دا شو پهډیرو پې غمانو پورې ستاه مخکې په حافقب لې نه څخې رومن همم نو ناازل شوپه کسانوبانې څخی رومن همم چېغ ټوکې کړیې ټوکې کړیوي په غوی پورې ماهغسهکانو ب یستازی اون چدو پاري پر ټوکي کولې ان پديو باندې نازل شو چې د دېو نه کم کم چا ټوکي کړې وي نو پاري باندې سښي نازل شو ارښتې د ټوکي پوري کولې د خدا په عذاب پر ټوکي کوله د عذاب په نازل شو قل ورته و اسيرو په لادي ګل وګرځي پس مکه کې څومره منظر وباو ګوري کیپکان عاقبۃ المكذبین سرنګ وال جام د دروغجن ګړون کو قل ورته و یا لمن فی السماوات والارض ذ چا ده فرادی یو څه چې پاسمانو نو نو کې له پزمکه کړی دی وو خو جواب نشي درکولې تورته ويقل لله ورته وې دا ټول د الله ده فرادي كتب على نفسه الرحمه مقرر کړی له خپل ځان باندې رحمت ان رحمت یې ډیر وسیده زکات تاسو زر نه نیسی لا یجمعنکم خام خراجم بک تاسو ایلا یوم القیامة یعنی پی یوم القیامة پا ارزد قیامت کی لا ریب پیشی نشتر شک داغی پر آسلو کی اللذی نخسرو انفسو مغی خلق چزانی پر تاوان کیچو ولی دی فهم لا یؤمنون ناغوی ایمان نرہوڑی پر قیامت بانی ولہو دا دی اللہ دا پار دی ماغس سکن پر لیلی آرام بیا مومی پشپکی والنہار او پورس کی وہو السمیع العلیم او دا اللہ وری دونکے دے دا آغا خبرو چې دیوی وائی او علیم دے پا کارونو چې دیوی کوي قل ورتو آیا اغیر الله آیا سیوا دا نه اتخذو ولییا آیا زونی زو سم بلسوک سر پرست فاطر السماوات والارض جګه پیدا کون کې کی د اسمانونو د ځمکې دی او هغه یتعم ولا یتعم او د خلق له ډوډۍ ورکه یو د لسوک ډوډۍ نور کوي کول ورته وای انی امرت یقینا ماته کوم شوي دی ان اکون اول من اسلم جز الشم اول دا هغه چا نه چې اسلام را وړي او ويل شي دی مات ولا تکونن من المشرکین چې مکی ګټ د مشرکاننه ولو اردت ان عصيت ان اخاف يقنا زيريق ما ان عصيت ربي كما تخفل ربنا فرماني وكذا عذاب يوم العزيم ذا عذاب دا غورز لوي من يصرف عنه يومئذ فقد رحم من يصرف عنه ذا چاله ذا عذاب واوله شو ان سوق جبت شو ذا عذابنا فقد غورز فقد رحمه ليقين مغفر رحمك وذلك الفوز المبين او داد لو يكامي ابي وان يمسسك الله بذر او كثرت اورس الله سرر ستكليب مرض وغربت فلا الهو, نو کو ہو, بل اکاش فله نشته ایسو کلریکون کدارې الاهو مگر دغه الله دې بل ایسو کې نشیلریکولې چا تمچه چغه وې نو مرز او تکلیف او مشکل به نه لری کیږي مگر کاله ته چغه واله نه لری بشي وَيَمْسَسْكَ وي بِخَيْرٍ أَوْ قَدْ أَلْصُ خَيْرٌ دَر تا اورسې در کی او هو علا کل شیءن قدير نو د الله په هر سبب ني قدرت والي او هو القاهر فوق عباده او د الله غالب دي تقفل بندگانو او هو الحكيم د خبردار دي قل ورته اي اي شيءن اكبر شهاده چاغه ګداغه ګواهی سوق د چاغه ګواهی د ټولن لهوی ده د چاغه ګواهی د ټولن لهوی ده وحوال قل ورته وای چې الله قول الله د الله ګواهی د ټولن غټه ده شہی دم بین یغه گوا د سپمن زما کی و بین کوم کوم استو کی و اوحی الی هاذا القران او وحی ک لشوی د ما دا قران ل انذرکوم به د دې پارچ تاسو په پا دې باندې و يروم و من بلغ او اغسوکم و يروم بلغ چ ورته اورسیږي دا قران ا انکم لتشهدون آیات سو گواہیکو ان کا استفهام انکاری ورتوی آیات سو گواہیکو انما علی الله الہات اخرى جدا سر النور لا سر نور خدا یا نمشتری قل ورتوی لا اشهد زد دے گواہی نکوم قل ورتوی انما هو الہ واحد یقینا یو اللاه د اللاه د یو ان ننی بري او ذبزاره من ماداغستنه توشر کوون چې تاسوو شیک کوي الذي نه آس ناومل کتابه را مور ته کتاب ورکی دے یعرفو نه هو د اوپیژې د پ دین لره او کتاب لره کما یعرفونه ابناهم لکه څنګ چې د اوپیژې خپل زامن. الذين خسروا انفسهم اغه خلق چې خپل ځانونه په تاوان کې چولې دي او هم لا ويمنون نو ایمان نه راوړي او من ازلمو اوسوک دې له یالیم مې مندا غچنه افترا علی الله کذب چ جوړ کې په الله باندې دروغ او کذب بیاياته یا تکذیب کدا یات نو د الله د قران انه لا یفلح الله قام یا بنور کې ظالمانو ته وَيَوْمَ نحشر جَمِيعًا جحن او پا اوورست چې را جمعبه کومونګدي وټول سمه نخورو لل الذي نه اشرهکو بیا بهمونګوا وهه قسانو ت چې شې کړی د نه شورقا اوکم ستاسو هغه شیککان چرته دي چې تاسو شیکول الذي نه كنت تم تجرمون چې تاسو داهغوی په با کېدعوا کوله چې دا دی دا الله سره شیک دي او دا عاالله دي. ثم لم تكن فتنتهم بباب النبي ذديو فتنه اندديو معذرت الا ان قالوا مگر دا چوای به والله ربنا قسم دي زمون پر ربه ما كنا مشركين نو مونګه مشرکان انظر او ګور اي پیغمبره کيفه کذبوا على انفسهم څنګه ديو دروغ وای په خپل ځانونو باندې وظل عنهم اورقش لدون ما كانوا يفترون چې دو جوړول دزاننه ومنمه يستهې حییک او بعضې د دونادي چې تااس وږ دي وجهل نه حالاپو به هم اکن نهتن او خواودديمونر دي زولې ديموندو پر لونبانې فردي ې یيبقى هو چې پو نه شي وفي آزانان هم وقره او د د دي نپوبان د دوو پردي دي او په غګو کې د دوو بجوونه دي یا را كلله آيات او کدی وو وین یه را یو نه کلا یومنوا بها دیو پا غبن ایمان نرو دی حتا اذا جاءو کا او حدد نکلا چی دیو را شتا تا یجادلون تا کنو تاسره جګړی کی یقول الذين كفروا وای غکسام چکو پریکړه دی ان هاذا ندر الا الصافير الاولين مگر پسید په خوانو خلق دی وهم ينهون عنه او دیو منکی ان یعنی خلک د ددی قرآننا وین اون عنہو پا خپلم لری کینی ددینا یعنی پا خپلم تی لری وزی پا خپلم خوالا نرازی و نور خلقم تی بندی و این یهلیکون الا انفسهم او نهلاکی دیو مگر خپل زانونا و ما یشعورون او پا دیو کس نشته نشتدی ولو ترا او کچردتا اولی دل اذ وقفو علا النار کله دو باو ادرا ولیش پاور بانی فقالون دیو بوئی آلیتنا اے کاش مونگ لرا نرد دو چی مونگ واپس کلشو ولا نکذب بی آیات ربنا بیا با مونگ در اغنگرنو در اخپل رب آیتنا و نکون من المؤمنین او مونگ بشو مؤمنان بل بدا لهم دا سی خبرنا را اللہ فرمائی دیو بیا سمیگی نا بلکی اخکار شوئے ظاہر شوئے دے حقیقت قا نو یخفون من قبل تجدوا وطاو د دې مخ کې ولوردو لعادو کچړ تدې واپس کړې شو لعادو نو دیو بбяم بیام فخ پر خبرې تrazi بيام دغه کوي اغه سليمانه عنه د سنه دیو منا شو و انهم لكاذبون او یقینا دیو ضرور جن دی وقالو دیوای انه هي الا حياتنا الدنيا نده مگر دا مگر ژوند د ایا ده حق مدهوس تاسو چې نمنل قالون دی بوای بلا وربنا ولنا ایزم ان وربنا زمون پر رب زموږ قسمي قال نو بو یا الله پاک فزوق العذاب نو عذاب په سبب د دې چې تاسو کو پر کاو قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله يقننتوا ان شويده خلق چې دروغ جنې غنلې دروغ جنې غنلې ملاقات د الله حتا اذا جاءتهم الساعه تردیب چراو رسیگی دیو تا قیامت بغت تنچانک قالو نو دیو یا حسرتنا ایز منگ افسوس علامہ پاغس بانے پر رتنا پیها چکوتا ہی کڑی دا منگ پاغی کی وهم یحمیلون اوزاراهم او, او دیو ببارکڑی اخپل بوجونا دا گناہنو علا زہوریم پا خپلو شاگانو علا سا اما یزیرون خبر شئی دیر بد بوچد چې دیوچس کړه لري وامل حیات الدنیا د دنیا ایله لعب و له مگر لوبي د تماشه ده ول الدار الاخرته خامخه کور د اخرت دیر بهتر دی اپا آیتا دا کسان د پاره چې متفقان دي افلاته قلون ایتاس د عقل نکار ناخلی قد نعلمو یقینا منقوهیگو انه لا يحزنك الذي یقینا طاغم تاغم کی اغس یقولون چې دی وایي فَإِنَّهُمْ دَوَسْتَ سَلِّلَ فَإِنَّهُمْ لَا يُقَذِّبُونَكَ دو یقننتی استا تکذیب تا تدر اغجن نوئی ولیکن الظالمین بے آیات اللہی اجحدون لیکن ظالمان دعلا دا آیاتونو نعنکار کئی یعنی اصل خبر تاکو رشتی نگڑی تا تکو خسر وائی ابو جهل یوزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توائی استا تکذیب نکو دا ته دروغجن نه وایو لیکن دا ستا چ سره وڑی دغه نه منو نو الله فرمایته مخه پکېګا تاسو خو دروغجن نه وای دا ظالمان دا الله ایتونه دروغجن ګنی ولقد کذبت رسول من قبلک او یقینا دروغجن ګنل شیو ډیر پیغمبران ستا نه مخې پس صبرو علا ما کذبون او صبر کړه او پاغه سبن چې دا وې دروغجن ګنل شیو او اوزو او تکلیف ورته ور کړل شیو حتا اتاو مسرو نا تر دې چراغ غويته مدرسه مونږه ولا مبدل لکلمات الله او نشته دې تبديل تبديلي قانون کې کلمات خدا الله لرا دا الله قوانين څوک نشي بدلولې نه پدې کې څه کومه نه به شي کولې نه داس دله د دا جديدیت پدنم باندې پدې کې څه اخوا شی لا تبديل لکلمات الله دا الله د قوانينو او دا الله پرمانند پر اسه تبديل نشته له ولقد جاءك من نبئ المرسلين او یقینا راغلي د تاسو خبرونه د مخکینو پیغمبرانو و ان كان كبر عليك اعراضهم دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم با بار بار د دې خواهش کو پر لګي چې راکې دوسه نغه غوړین وراولې راځي وړه شورتې یو دغه الله دی او معجزره ولي گتي دی په دې ایمان راوډینو د ایمان دې پاتې د جوړ موشي واللهتهکو په ک نه چې دا خو هر درم خلک دی دا خو زیی دی نو پیغمبر ته فرمي انکان کپ رارحی ک اراز هم که پهتاب ډیرر ګرانوي دا دوین کار پهسترانوسترات نو ک تعاقت لري ان تغې نهف په اردي چې ړ ټته یو سررنګ په ځمکه کېو دم نه نهنو ې او سله مننیوان درپه پیدا کې. سما یو عسمان ته وخې جپغبانې په تې ی هم بعاه نو تو ته یو نخه مطلب دا چې نخې راړن ستااف وسې خو نهدي که نه. تقې ځمکې د دننم لاړ شو عسمان ته بره مخیجي نو نخې خدا لا سره دي تا سره خو ندي چې ت راړی ولاو شاء اللهلهجم هم على له ته مخفقه کیږي کله الله خوخه دا ټول به په هدایت په زور زبردستی چې موږ کړیو خو الله حضور زبردستی نکې فلا تکونن من الجاهلین نو ته نادار م جوړېږه یعنی دا زمرا اصرار په دی باندې چې پا هدایت په ہدایت باندې مکووا انما يستجيب الذين يسمعون یقینا غ خلق قبلای استبلنا او ایمان جاغوی خبر او نو خبر سو کو ری جج وندای خبر اوری ول موتا او پات شومړي ول موتا یسمعون بالوقفده هغه خلک خبره مانی چکه واوري ول موتا او پات شومړي یبعثهم الله ندوب الله راجوندی کی د قیامت پرز ثم الیه یرجعون بیا دی وللا تسواپس سی د کافرانو مثال د مړو دی نو مړی خبرې ناوري کنه د مړی مثال زکه ورکړې چې مړی راستاسو خبرې ناوري نو دا څنګه چې ته دوی ته خبرې کوي د دو مثالم د مړو دی څنګه چې مړی आवाजونه خبرې ناوري او نه نا پويږي نو د حقسی دیوم نه نو بس مړی خو به الله د قیامت پروس راځوندې کینو بیا به پويږي نو دیوم د قیامت پروس بیا پوه شي وقالو دي وی لولا نزل عليه ايه من ربه ولننازليه بزبانه یو آیت یو نخ د خپل رب طرف نه لکه څنګه چې یو خه نازله شوی و د موسی السلام هم ساو ی قل ورته ان الله قادر یقنا لا الله ساقط لري على ان ينزل ايه فدي خبرت یو نخ او لګي ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دیونه نه پویږي چې نخ راشو بیا سو ک انکار وکنه بیا خوازاب وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ أَوْ نَشْرِئِ يَسُ وَزِنْدَ سَرْفَز مکه کې ولا طائر يطير بجناحيه او نیسيو مارغه چاغه ال وزي پخپنو وزرو الا امم من سالكم مگر دام تاسو پشان مخلوق دي تاسو یو مخلوق ي ما في الكتاب من شيء نه دې په کتاب کې هیڅ په لوح محفوظ کې يا په کې ذس شیکم با پتنله سم ميله ربهم يحشرون والذين كذبوا باياتنا او غفلت تکذیب کړه له دروغجله غړل دي زمو آیاتونه سم منکاړ دي دو بک مونچاړه ګاند ديو په ظلمات پتیرو د کوپر کې دي مې یشاء الله یذلله اغه سوکټو غوړی الله نو گمراهه کی ان داغه گمراهی غوړی نو بس گمراهه کی و من یشاء یجعه علی صراط مستقیم او چا چې غوړی نو پدنی غلارې روان کی د دې تشریحات سمخ کی کړي وا ته الله گمراه کول او د الله په هدایت کول لمدالي چې د الله کتاب او د پیغمبر سنت چې د دینه د هدایت واخلی نو څوک چې د دینه هدایت وا نخلی نو بل د هدایت زه خوشته د نجراغه نه د هدایت والی نو لاړ گمراه شو او څوک چې د دینه هدایت واخلی نو بیا دغه ګمراه کول بل ذریعہ نشته ده د دې هدایت اصل هدایت ده قل ورتو یا ارایتکم ما تخبر را فی تاسو ان تاسم عذاب الله کچر تراشی تاسو د الله عذاب او اسد کو یا در یادرت قیامت راشی غیر الله تدعون نو تعالی نسوا بل چته بچی و هي بیا خدرنه دا ټول باباغان زیارتونه شریکان د بوتان د دا سچلی دا ټول در نبي اهیر شوی جازاب در باندې راشي نو دا ټول په کلاو کېږي نو بیا خو الله ته چغي وای نو دا وس نو له الله ته چغي نه وای سوق تاسو بچكون کې ان کنتم سوادقین ک تاسو رشتنی بل ایه تدعون دا نه دا بلکې د الله را بل تاسو فیک شکو ما تدعون الیه نو دې لری کئی ماه هغس تدعون ایلیه چه ده کم تکلیف ده پارم دیرا بللی ان شاء که چرت دیر آغی لری کول اغاڑی و تنسو نماتو شرکون او پدغ وقتی هیرهوی تاسو آغس چه ده اللہ سلم شرک کردی ولقد ارسل نائلہ امامین من قبلی او یقینا لیگلی و مونگا نور و قومون و تستان مخی پیغمبران فاخذناهم بالبعصائی نو دیو مونگا نیولیو یعنی ازمائیلی و مونگ و او او په سختوبانې تکلیپونه چې د بدن نه بهر راضی په مال کې پهولات کې زرا چې بدن کې دن نه رازیې بیماریو. لحادثي وغيره لعلهم يتضرعون تام زک از مایل او چکه دې لپاره چې دی فلو یو کې فلولا اس جاءهم باسنا نو ولدا سونه چې کله راغې دیو ته زمو عذاب تضرعون دی وعاجز کې وی ولکن قصد قلوبهم لیکن دېو زړه نو سخشو وزین لهم الشیطان خوست کړه دیو شیطان ما هغه سکان یعملون چې دیو کول دا خراب عملونه و تخسته کڑیو ما نسونو کلا جدیو هیر کړل ما آغس زکیرو بیهی چی دو تا لاغی نصیحت ورکڑا شویو فتحنا علیهم ابواب کل شی نو دیو تا گامون دا دنیا د ټولو خزانو دروازې کو لاو کڑی یعنی دیو تم دا خوشالی طول دروازی کو لاو کڑی حتی ایزا فریحو تردی چی دیو هم پدی کن خطیو انې پدی که اختوو بې ماफारس باندې اوته جوړه ورکړې شو اخز ناهم بغته نو مونږ چانک به دیونیول ځکه دا مهلت او د اصل دې دپاره چې ستاپه ته ولګیت سمره مخ کتل شي د دنیا خوشحالي د دنیا نعمتونه او دا بغاوتونهسته پدې کې ته سمره مخ کتل شي نه لارشه نو کله دو اور سید الله ریسه په اخري نو دقل الله ونو الفیذهم مبلسون نو دیو په دا وخه کې بهو نه امیده فقطع عذابر القوم الذين ظلمو نو کټ کړه شو جړړه دا وې خسانو ظلم او جزلمه کړه او الحمد لله رب العالمين او دا اوه یا چی الحمد لله رب العالمين ټول صفاتو نه د کمال د الله د پاره دي چې رب العالمین دی او په دې کې دا اعلان نو دا اطلاع دا, دا خبر دې زمونږه پاره چې کلم ظالمان الله هلاکی نو او اي الحمد لله رب العالمين قل ورتو يا اريت مګور اي تاسو ان اخذ الله سمعكم و ابصاركم قال الله واخذ تاسو غونو استاس سترګي ان بنايو سماع اذوان مالي خته معله خولووبې کو مو پرلونوبانې مورو لګي من غير الله ده اله غیر اللهڅوک د الله د الله نېوا یا اتی کوم بهی چې راوللی تاسوته رااصلله یتونونه بیا نظر ورته وګوره کوې په نوصرریپول آياتې سررنېمونږ باید نو آیاتون خپل ناخ مهم یس دفون بیای را کې کوي نظرونه پټئ کلل ورته و یا اار آیت تاسو انہی تاستو کلب غور کڑے دے سوچم کڑے دے ان اتاکم عذاب الله بغتتن کچر تراشی تاستو د الله عذاب اچانک او جہرتن یا لگ مخکن اطلاع ہوشی بغتتن مانا اچانک راشی چه حص علامات نیرہ غلی یا جہرتن چې مخکن علامات مخکار شوی هل يهلك الا القوم الظالمون نهلاکی مگر ظالم قوم وما ما نرسل المرسلین و نرا علیهم پیغمبران الا مبشرين و منذرين مگر خوشخبری ورکوون کی د جنت و او يرون کی د جهنمنا فمن امن و اسلح و غتت ایمان روړو خپل عمل صالح کوو نباوی سیره دیوباله او نباوی دیو غم جنور کسان ته زیب وکو زمون د آ تون د رغجنې یوګړهله لرسېږ ب دویتهاعاضاف په سب داغې کارونو چې دونافرمانی کوله په سب د پ دی کولو ورته ووایه لا اخو د کوم زن نو م تاسو تهمدي خضا ان الله چې زما سره خزانې د الله را سره دي ان دو تاسو زماه غړی نوما کله ویلی چې زما سره خزانې را سری ز خزانو مالیکم د الله. ولا اعلم الغيب وذنف هيكم فغيب وباني ما تستکل دعواکړه جز د غیبونه خبرې ما ولا اقول لكم اني ملك او نوم د تاسو جز پرښتې ما د دې دعاوو مې نه کړې جز زموږ پرښتې ما ان اتبعه الا ما يوحى الي زته به داري نکم مگر داغه ته وحي کیږي قل هل يستوي الاعمى والبصير ورته وایا برابر دي ان رن کافر دے و بنا مومن دے افلا تتفکرون آیتاسو سوچ نہ کوئی فکر نہ کوئی وانظر به الذین یخافون او وی ار او پدیس راوی کسام چې ریږی غوی ایحشروا الی ربہم چراجن بکړشې دو خپل رب ته لیسلهم من دونه نبوید د دې د پاره دا الله نه سیوا ولی سوق حمايتي ولا شفیع و نصفارش لعلهم یتقون دی د پاره چې متقین جن د الله د نه فرمانی نزان بچ کی د را روان آیته کې الله چې کوم خبره کوي د دې سبب د نزول دا چی دا نبی کریم الله عليه علیہ وسلم پا خواکی بنا غریبان صحابه اکرام را جمعو بلال د عمار د خباب د سحیب دے دا سمرتی بے کسو بے وسخ خلقو خوی مانی را اوڑو دا رو اصاو سرداران چې با تیر دل وی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم په دیو رازی شوئی او دا دا قوم لو, لو سرداران دی پریخی دی دا لرکتا زان نچمون تا مقا پیداش استاخواتا کینو نو یقن نه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دیو شرل خونه و اللہ تبارک و وحی راولیگل او دا خپل پیغمبر توائی مشر دا خلکه پاس هیڅکچ مخاصب پیغمبر دی او اصل کې زجر دی او تنبیح ده چې سردارانو ته تا چې تاسو هیڅ حس حیثیت نشته دی که حیثیت دینم د دې غریبانو خلکو دی پیغمبر ته وای مه شړه مطلب چې دغه د پیسې خلک نریدا جو جزان ته سرداران وای د الله پنيسباني قيمت هم دغه غریبانو خلکو دی فرمای ولاترد الذین يدعون ربهم او تم شړه ملری کواغه کسان چې را بلی خپل رب الغدات وال العشيسهر او ما خام يريدو نهجهوو دا غره ذا غواړي ما عليك من حساب هم من شيء نشتې تاباً دا هغوی د حساب نه سبوج وما من حساب کعلهم من شيء او نشت ستاده حساب کتاب نفاغيب سبوج تثرده هم چېتابوی ووشړی لري کې من نغالي من نوکدا کار د ووش نطب الظالمون <سؤال> نو وګرځي وقداریک پتن نه بعدهم به بازم امدغرا جزمایل دی منجباز دی دیره په بعضو باندې الی دار غټان خلق په دی غریبانو باندې او غریبان په دی غټانو باندې ليقول دي لپاره چې دی وای هؤلاء اي ذا خلق دي من الله علیهم من بیننا انشاء احسان کړل په دی باندې زمون په منز کې نیمه زمون د منز نه اليس الله باعلم بالشاكر آیا لن نديه خبر د شکر گزارونه انه فکو يګ نه علم ورته ند ويذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا او كلا تشراش تا کسان چې ایمان راوړي زموږه یاسون سلام عليكم فتاسو دي سلام ويكتب ربكم على نفسه الرحمه ستاسو رب مقرر کړل د تخفل ځان باندې رحمت او انه من عمل منكم سوءا او اغه سوقینه اغه دا خبره چې سوقو کې پتاسو کې بسکار بی جهالت پر ناپوهی ثم تاب من بعده بیا دا غی نه پستو او باسی او د توبې مراتب په مان یاد او بیا پر خوذل د ګناری واصلح او خپل عمل نیګی فانه غفور الرحیم والله بخنتو مهربان ده او کذالک نفصل الایات دقرن کی بیانومګه تفصیل سر بیانم غایا تن ولی تصبین سبيل المجرمين او د لپاره چې خکارشی ظاهر شی لار د مجرمانو نو تدزان او ساتي قل ورتوایا ان نهیت یقینا زم بن ان اعبد الذين تدعون من دون الله جز بندگی وکم داغه کسانو چې تاسو رابل سیوا د الله نه قل ورتوایا الا اتبع اهواکم زستاسو د خواہشات تابع نه ما قد زلت نو قدال وفقات ضللت اذا فدبر وخي بذو جمرها يما وما أنا من المهتدينا ونب يمزل هدايت من دون كنا پلو ورارت اني حاله ب نه يتمې رببي ځ په یروخانانه د لبانیم د خپل رب د طرف نه به او تاسو د دغ نه ان کار تذب کړی یعنی دغم درو جنګړلی دغ ربزم ما هنددي ما تاجو نهبي نشتې زمااس راغسه چې تاسو هغې تعدي کوحظب ان الحک الله للله نشتې اختیار د پسلیل مګده الله دپاره یاخصص الحف بیا ح وهو خیرول فاسين او دا الله خپ پیسله کوون کې د خپ یا نه اون کې دی ق ورته ووالو انهندي ما تحاجو نهبي که چرته زما سره و اغې چې تاسو د هغې ت کوینې عذاابله د الأامرو بيننی وب نه نو یقین پیسله شوی به او کار زما ستاسو په منځ کېې حذاب بر راغلی والله عاعلممه والله ډیر خپېږ بظال من په ظالمانو انظالمان دیېر خپېجنې وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ أود ديا لاسو ر کنجان د غیب ودي لا يعلمها الا هو نپي جن دي د لرا نپويږي پدي باندې مگر دقه الله وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ يوالا پويږي پاغه سبنه چې په اوټچ کې دی وما په من کې دي وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ او نغورزيږي یو پاړه الا يعلمها دو دې نه یو چې پاړم تر غورزيږي إلا يعلمها مگر دا الله چې خبر دې پی علم کې ده ولا حبه او نيودانه چې غرزيږي په ظلمات الارض پتیرود زمکي کې ولا رطب او نيوشين شين کې ولا يابس نو نوچ الا په كتاب مبين مگر په واضح او کولاو کتاب کې دي کتاب کې د هر څه په غيب باندې صرف او الله کويږي په دې ځکه قران کریم د صغیرو ذکر کړي دي چې د الله نه سوا پدیبه نه هیڅ څوک نه پويږي څنګه چې الله فرمایي قران کریم کې سوره لقمان کې ان الله عنده علم الساعه د قیامت علم د الله سره دي وينزل الغیث او باران را وره یغم د دي علم مطلق د الله سره دي و يعلم ما في الارحام او د ممد پر رحمونکو چې سدي نو هغه بنم په خپل الله کویږي بل سوفت نه د خبر په دې ځکه چې خلک کله کله معمولونه انسان لغونه علم ترقیو کی یو مرشني دอัลترا ساوند جوړ کړي دا دغه نتیجه کې وي چې مونته پته لګي وي علم ما فی الارحام الله دې وزن مونته پته ده دا وسګور مونته پته ولاګي دی چا د ممد پر رحم کې دنه لکھدې کې جنې نه نووله نه خبره خدا را چه دا مشین استاد زو نیده د دې علم د دې دا, دا خودنه او دا دې چې کم ستا ته خبر درکړه دا خبر یقینی نه دی ډیر کړه چې تا ویلی د لک دی چې پیدا شي جنې او ډیر کړه چې تا مورخه پکړه دی زم ما بوسم دا به علم جنې چې پیدا شي لکی دا تاسو تخیل لا چې دا ستاسو علم مکمل او کامل علم نه و د دې با وجودم کدا تو معلوم معلومه کې نو تر پاسباب معلوماته همدایغه خبره ني معلومه کړه دا دي پاسباب معلومات وکړه آلات دی ولګول او پاسباب باندې تا علم دایسته مننه دي الله بغیر د اسباب نه پويږي خو بیام د سې خبرې شته چې د الله نو سیوا بل هیڅ چاته دا معلوميږي داغه به یو خبره دا دی دا دا دا و چې علامه ده چې نه لته و ماشین ماله داغه ظاهريان زمونسته و یو وازی در رحیم پر رحیم کې د نن چېز نه غداخو نه دي کنه پر رحیم کې د چې دا بچی دي ماشوم دی نو دام خبره فقیره کنه دلته بسومره وخت تیری او د دې ود دې نه ژوند ډېر او ځکه مړ بره او زی او د دې نیکي کده ب بدی د نن رنگ بسنګې د دا, دا اخلاق بسنګې د کردار بسنګې تا خو سره یو خبره معلوم کړې ده نو چې وې یو سړی بارک وې چې دوه کاته موزو کې نوپوررن بیا انتظار کوي بر آمان تګور چې د جیبریل ولا روانی وې بیابی روان نه کړي ځکه د شپې پاسې دللی م دوه کاتهمون می کړی نو یو معمولو بهې شيء دکن چې دا خو ظم پویګم تا ستااععلم کو کله کله خوستا مشییننم کار بیا پریدي نو بیا بهسکې دا مشینا نررس چې نه نولهې خبر د دی دغه نه نه بغیر ته خبردي نه شي. دا ستاس بام ددي یو شې لاوه بر نشي معلوی د د ب د کهبد بهختهې رنګې څنګه د دامونونه بهڅنګه خپې به کار کوي که به ن کوي لاسونه به کوي که نه کوي د نظر به کار کوي که به نه کوي د به خبرې کوی شي که به نشي کوی د به اوېید شي که به نشي اوور دی او د د د چی پیدا شی د ده امر با سوم ری دل تا با امر سوم ری ده با پس پیدا کی گی که پلس می آشتی پس ده پیدا کی دا تا تا نشته علم نشت ده دا ساما شنان ارصدی وخی اسم نشیخو دلی اللہ کویی گی پا غصد چی پراکی منو کلی او اغصو وما تدری نفسم مازا تکس بغدا هیچا تدا پتنشتی چی ما وما تدری نفسم بے ای تموت او هیچا ته د پته نشته چې پکمه مزمکه به زمړکیګمه ان الله علیم خبیر یقینون الله علم ولده خبردار دی نو د غیب ټول کنجاله دا غسر دی او هول دی د الله غظاب سي توفاکم باللیل چې وفات کی تاسود شپه دا خوبم نیم مرگ دی و يعلم ما جرحتم بالنهار او دیک ويږي پغه سبا جتاسو دا رزق او یسم یبعث کون فيه بیا تاسو جندکی په دیک لې یخده اجل مسمن دله لپاره چې پوره کی تاسو بیا را جندکی ني جام را چې کماغه کړي داغه پوره شي ثم اليه مرجعكم باتس واستاس واپس کیدل اماغتلی ثم ينبهكم باتس خبر کی پاغه سبنے چ تاسو کول وهو القاهر فوق عباده ود الله غالب دد فاس د خپل بندگان او عليكم حفظه اور الگی فتس باندې حفاظت كونکی پرشتہ حتى اذا جاء احدكم الموت تردي چراش يو استاس تمرغ توفت رسولنا دو وفاج ک یغلرزمن استاد ی نفرشت و هم لا یفرتون غی په خپل کار کې هیڅ څه کم نه کئ ثم ردوا الاله بیا د یو واپس لري چې الله ته مولا هم الحق چاغد یو مولا دې حق رشتي پرشتي نه مولا دې خبردار هم داغه د پال د پیسه اختیارات یو د اغا ډیر زر حساب کوونکره قل ورته وای م ی نجی کوم من ظلمات البر څوک د جنج درر کې تاسو د تیرو د وچنا ان د زنګلو د سهحران والبحري د سمندرته درونه تاسو دی را بلې تض روحوه خپیا په حاجځ او پټ او سوله انجاانه. دا تاسو چاتاوای تیکا چرته مونږ ته نجات راکو د دې تکلیف نه نو شوبم شکرګزار ورته وای الله نجات در پی تاسو د دې نه هم ومن من کل کرب نو د هر تکلیف نه بل ج تاسو ترسی ثم انتم تشركون نبیا تاسو شریک ګرځوي قل ورته وای هو القادر حمد الله قدرت لري علا په دې خبره ايبعس عليكم عذاباً په دې خبره راولېږي په تاسو باندې عذاب من فوقکم د پورته ستاسوونه دااسمان نه کاري دربانې رووره یو من تختې اررج ل کوم یا د مکنه لاندې ستاسو د خپون ینی د مک نه دا مکه در ته وشل او تاسو په کې خخ کی ک اوواره کې دربانې او یل شیعا س کوم شرحن یا په ډلو ډلو کې تفسیم کې ی ق بعده د کومسهبع او تاسو ته د یبل العاضاب در اوسه کوي دا اوس چې زموننافرمانېڅمرره زیاتږي. نه دومره د یبل د عذاب خون سکو خاه جنګي شروع کېږي یبل سره فې جمعونه او ګروپونه ال د یبل په سرټوپکې راغستې زمون د جنګونه دا دقببیلو جنګونه دا ټول د الله د عذاب ناخدي او ظروګوره کوې په نوصرریفل آياتې سررنګې بیاو مودوته ياتونهلهم یف قوون دی دپار جدو لکپه شي وکس زبه به تو تکذیب کړو ونی دروژن غړلې ودي قرآن لار استاد قم وهو الحق د حالا کړه حق دې قل ورتو لسلو و لست علیکم بوکیل زفتاس باري داروغه نیمه حوالدار لكل نبئ مستقر د هر خبر د پاره یو وخت مقرر دی او سو تعلمون او زر د جتاس په پوشي و اذا رایت الذين يخوضون فی آیاتنا او کله چې توو نیغه کسان چاوی نکته چی نکای زمون پایتون کې يخوضون نوقطته چې ن کوې ګړی وړیواي پهرانو عنهم نوې ه کششه ددیونه حتى یخودو پې حی س غیرې تر دی چې دو په بله خبره کې نهځيڅوک چې زما پهدنین پورې خنداګانی کوې په پوران پورې په پ غمبر پورې او دا ګړی وړیوا جودا شې مکې نوور سره او ماونسی ین نهکششاوانو او که شیطان د دا خبره زما هیر کړه ده او کې نستې فله تا ح بهده من تیږه راترا یات چې مکه نه رست د یادې دونه مع القوم الظالمين د قوم ظالم سره وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ونشترف اقسان و باندې چاوی تقوا اختیار کړی د دېو د حساب نه هیڅ سبوج څه بوډ لیکن نصیحت کول دا غوی فرض دی سبوش کوی پینشته دے خو نصیحت باور تکئی لعلهم یتقون ذل فالجلو تقوا اختیار کی و دارالذین اتخذو دینهم لعبا و لهوا او پردا کسان چې نیولای دی غرزول دی خپل دین لعبا لوب و لهو او تماشا الحیات الدنیا او دوککړې دیو ژوند د دنیا وذکر به او دیو ته په دی قران باندې نصیحت ورکا دصدف ان تبصل النفس دا چې هلاکت ته نزدې شي هلاکت ته ور وړاندې شي او نفس بما کسبت په سبب د کړو دیو یعنی دا چې ونهشي دیو هلاک نشي په دی وجہ نو نصیحت ورته وکړه لیسا لها من دون الله ولی و لا نَبَوِیدَ دیو دفار د دی نفس د فار د الله نه سوای هیڅ او نه سفاره و ان تعدل کل عدل او کفی دیور کدا نفس هر فید لا یو خذ منها نه نباغست کیگی اولایک الذین ابسلوا دا غ خلق دی چې دیو هلاک کړي شوی دی چې ما کسبو په سبب د کړو خپلو لهم شراب ندیو د فار سکل دی من حمیمن دا بونا حمیم د گرمو بو حمیم اغبو تو چپګرمايش کې انتها تر رسیدلی او بیا پر اور پر تیرې خو نورې ډیره نه ګرميږي د زیاتې نه ګرميږي حمیم وي او عذاب اليم او دردناک عذاب د په سبب د سشي په سبب د کوپر د دیو قلو ورته وای انا ادعو من دون الله ايراؤ بولم د الله ما غسل لا ينفعون چې نفع نه رسي مون ته او ته ضرر رسي و نردو علی اعقابنا او فسبك لشمو فخلو پوندو یعنی به بیا مشرکان شو بعد ازهادان الله ذې لنرس چې مون تعالی هدایت کړې دې کلذي پښان داغه کس استهوتو الشیاثینو چې هغه ګمره کړې یغل رشیطان په ارض فزمکک حیران او د حیرانو پریشان ګرځي په دې حال کې چې د حیران وي له اصحاب او دمرګري یدعونه چې رابلی دلره الالهدا هدایت تا ورتوي اتنا راشم مون تعالی کول ورتوي انه د الله هو الهدى یا کِنَن هدایت اغه خدا الله هدایت دی الهدایت د الله ا ماغه هدایت له جګه اسلام دی او د دین علاوه چې سودی نوغه ګمرا هدا او امرنا او منتهکم کړه شو دی نوسلم لربل عالمین چې منتابدار شو د رب العالمین د لپاره او د دې حکم و نقیم الصلاة او د دې چې من قائم کای واتقوه د دن ځان د د نه فرمانې و هوا اله دیو دا لاغ زاد ده جدو تا بتاسو طول راجم مکی گئی او دا لاغ زاد ده پیدا کری د اسمانو نوزمک پرشتیا او پاقا ورز چی او بوائی کن شان حشر دهوشی پا یکون نوشی با قولوه الحق خبر دا غی حق دوله الملک و دا غی دا پار باس شاہی دا دا غی دا پار حکومت ده یوم پاقا ورز بانی یونفخو پی سور چی پوک با او والشی مشویلې کې عالم الغیب عالم دے دا غیبو او الشهاده عالم دې د غیب او د ښکارو د تخکارو او د پټو تخکارا د الله د لپاره اهمیت نه لري چې د الله نه ګنسي څه پټ دي الله خبر ده او چې څه او تخکار دي راغی نه خبر ده د دې د مراد ده دا هر قسمہ اسلامی کے سطح در پارا زمون کا دکان پر آیا درائی پاک خیبر اسلامی کے سطح مرکز دا قصہ خانہی نشاطہ کا باڑی بازار کشاور شہر دا جان محمد دکان موبیلہ برده 031 متبین اچنوے چوالیس آٹھ پاک خیبر اسلامی کے سطح مرکز دا قصہ خانہی نشاطہ بازار کشاور